Den svenska taktiken med dess ilskna bayonetskocker fungerade mycket bra. Åtminstone så länge den man slogs med var sämre disciplinerad och hade en lägre stridsvilja än det egna folket. Det var sådana motståndare man stått inför under hela kriget. Och mycket riktigt hade man också vunnit den ena striden efter den andra. Ett problem var bara detta stridssätts rätt låga tekniska effektivitet. Ställd inför en fiende med hög stridsmoral, stark disciplin och framförallt en stor eldvolym kunde man råka i trångmål. Om denne motståndare inte vek utan istället stod fast under häftig eldgivning kunde stormanloppet bli till ett blodbad. Men skulle man slå ryssarna så var det i ett anfall. Dessutom skulle en attack ge det nästan hopplöst ihopgyttrade kavalleriet bakom fotfolket en chans att komma i ordning. De skulle då få tid och framförallt utrymme att rangera sina förvirrade led. Linjen med infanteri hade inte riktigt kommit i ordning innan orden om anfall kommit. Framför sig hade man den dammiga och solstekta slätten. De hade ungefär sju till åtta hundra till ryggalägga innan de skulle kunna nå de kompakta ryska leden med sina bajonetter. De första sexhundra metrarna tog man ta med normal hastighet. Ett hundra steg är lika med 75 meter i minuten, vilket innebar en tid på cirka 8 minuter. De sista 200 metrarna tog avverkas i betydligt högre tempo, vilket var standardförfarandet vid attack mot en ivrigt skjutande fiende. Det tog det ta runt en minut. Allt som allt borde stormanlöpningen ta nio minuter. 9 mycket långa minuter. Redan nu låg linjen inom det tunga ryska artilleriets skottvidd. Tunga projektiler flög i långa donande bågar bort mot svenskarna. Här i början av anloppet kunde de inte göra någon större skada. Den ryska eldens mängd och träffsäkerhet skulle dock öka ju närmare man kom. Det verkliga helvetet skulle braka löst när de svenska bataljonerna bara hade cirka 200 meter kvar. Då kunde de ryska kanonerna börja skjuta kartäscher och skrot. Ännu något närmare skulle man även komma inom musköternas räckvidd. Den tunna blå linjen hade inte hunnit långt för det gick att se att rättningen inte var den bästa. Det var illa. Efter det att rensköld gett orden om anfall till levenhaupt red han bort till kröts. Han sa till generalmajoren med hänvisning till den nyss igångsatta attacken ute på fältet Se i att fiendens infanteri mycket överflyglar vårt. Vad är till att göra? Kreutz svarade att ingen annan råd vore än när vårt infanteri begynna spela med bajonetterna så vill jag se till att gå in på högra sidan. Rensköld nöjde sig med Kreutz förslag till aktion och red i full karriär bort mot den vänstra ryteriflygeln. Förvirring och oreda härskade ännu i ryteriet. Förband irrade planlöst hit och dit. Kreutz lyckades dock gripa tag i ett par skvadroner och rangerade dem på det begränsade utrymmet. Men han tvingade ställa upp dem i en rad efter varandra. Den ursprungliga indelningen av rytteriet hade brutit samman. Och det kavalleri Kreutz nu ordnade kom från tre olika kolonner. Teten utgjordes av några skvadroner från livregementet, anförda av ryttmästare Johan Blom- en livländare Bakom dessa ställde sig norra skånska kavalleriregimentet på plats De räknade åtta skvadroner med en sammanlagd numerär av 600 man Ett av kompanierna som rättade in sig var Landskrona kompani Det bestod av två ryttmästare Varav den ene var chefen Jonas Ernklo En löjtnant, två konetter, fyra korporaler, en trumpetare och 49 ryttare lämnade vid trossen var en korporal, profossen, fyra ryttare, nio trossdrängar samt fyra sjuka. En löjtnant och tre ryttare. Kompaniet skulle egentligen räkna 125 man, men sjukdomar och förfrysning hade rivit stora hål i leden. Man hade även haft ett fall av självmord. Den sjukeryttaren Johan Hägg hade skjutit sig själv. Bakom skåningarna stod en del av Dragonregementet Hjelm uppställt. Befälet över dessa fördes av Karl Levenhaupt, en överste löjtnant född i Stockholm, 32 år gammal. Han förde befälet över regementet i chefens överste Nils Hjelm frånvaro. Planen var att alla dessa förband i tät följd skulle hugga in i det ryska infanteriet och på så vis stödja det egna fotfolkets anfall. I sin snabba ritt mot vänstra flygeln passerade renskjöld kungen och hans uppvaktning. Fältmarschalken höll in hästen och rapporterade jäktad till Karl att nu går infanteriet fort på fienden och virvlade bort. Gyllenkrok var häpen. Det kunde inte ha gått många minuter sedan infanteriet gått förbi och han utbrast. Hur är det möjligt att bataljen ska redan begynnas? Kungen replikerade lugnt. Nu marscherade. det. Gyllenkrok fann sig, bugade djupt och uttryckte förhoppningen att Guds änglar ville bevara hans majestät. Englarna skulle dock få hjälp av drabanterna, en del livdragoner samt den del av norra skånska kavalleriregementet som inte var upptaget med kröts ute på högra kanten. De slöt nämligen upp kring kungen när han lyftes upp i båren och fördes upp på en liten kulle med utsikt över slätten. Gyllenkrok själv steg till häst och red iväg ut på fältet mot det svenska infanteriets bortmarscherande ryggtavlor.